17. Фуга в соль дієс чи ребімоль. Тоніст мріє про велику славу. Верховний клинок мріє про молодість. Тоністу байдуже, що з ним трапиться. Якщо він провалить самопроголошену місію, то готовий зустрітися з тоном та назавжди розчинитися в його вічному резонансі. Верховному клинку, Годарду, байдуже до сновидінь, але вони регулярно в нього виникають. Він бажає, щоб вони зникли назавжди, розтоптані під вагою величніших речей. Перш ніж стати тоністом, чоловік був шукачем гострих пригод, коли ляпання, ляскання, розрізання та все схоже здавалося хорошою ідеєю. Він спробував усі форми самокалітства, став тимчасово мертвим принаймні сотню разів, але нічого з цього не приносило йому задоволення. А тоді він став тоністом і знайшов своє справжнє покликання. Перш ніж стати женцем, Годард пережив клаустрофобну нудьгу колонії на Марсі, коли Шторм ще гадав, що жити за межами планети – це гарна ідея. В цей період свого життя йому снився безкінечний цикл травми, яку він не міг анулювати і був приречений повторювати. Він прокляв своїх батьків, бо вони його сюди приволокли. Він відчайдушно жадав утекти. Він нарешті втік і знайшов своє справжнє покликання. Тоніст просив про аудієнцію з дзвоном і розпочав голодування, аж доки на неї не потрапив, щоб опинитися в присутності величі, щоб стати свідком божественного на землі. Він нагадав, що це буде остаточним хвилюванням. Але дзвін його насварив та відправив геть, присоромивши й покаравши. Він хотів спокутувати свою провину, але йому не дозволили ще рік просити про наступну аудієнцію. Але понад усе він жадав довести свою цінність дзвону. Він подав заявку про зачислення до десятка земних університетів. Він не мав конкретного життєвого напрямку, а просто хотів переїхати в якесь інше місце. Бути де інде? Бути кимось новим? Оце буде авантюра. Грандіозна втеча від нудьгих колоніального життя. Але йому категорично відмовили в кожному університеті. «Підтягніть оцінки», – сказали йому. «Ви можете знову подати документи наступного року?» Він понад усе хотів довести свою вартісність. Невеличкий літак, з якого тоністи планують стрибнути цієї хмарної ночі, належить одному з його старих друзів, з яким він колись ляпав із великої висоти. Друзі досить добре його знають, щоб питати, чому він вдається до цього нічного стрибка. Чому цей стрибок знімає камера на шоломі і чому він узяв із собою те, чого ніколи раніше не брав? Парашут. Корабель, в який залазить молодик, майбутній жнець Роберт Годард. У його сні завжди був переповнений і набитий його старими друзями, яких насправді там не було. Якщо чесно, він майже нікого не знав на борту. Однак у снах він бачить те, чого не мав у реальному житті – своїх батьків. Коли тоніст стрибає, його негайно наповнює той же знайомий приплив адреналіну. Якщо вже почав, то ніколи не перестанеш любити адреналін. Хімічна ретроспекція настільки сильна, що він майже не тягне за шнур, але приходить до тями і відкриває парашут. Той виривається, немов простирадло, і утворює повітряну кулю над головою, сповільнюючи його спуск. Коли Годдард прокидається, його переповнює та стара жага і острах. Це так приголомшує, що він на мить забуває, хто чи що він. Його руки та ноги рухаються майже самовільно, реагуючи на переживання від сну. Незнайомі спазми тіла, котрий намагається пригадати, кому належить. Простирадло перекручується на ці покручений парашут, що не відкрився. Зі щільного запанку пробиваються вогні, поки фанатик плавно вилітає з-поміж хмар, перед ним усі свої величі розкидається фулкрум-сіті. Хоча він десятки разів практикувався в симуляції, але насправді все відрізняється. Парашут важче контролювати, і вітри поводяться непередбачувано. Він боїться, що може цілковито пролетіти повз сад на даху і вліпитися в бік будівлі, а результатом стане ненавмисне ляпання. Але він натягує стернові канати і бачить, що парашут потроху починає повертати в напрямку вежі цитаделі женців та кристалічного шалена даху. Годдард пробивається крізь туман сну і заходить у ванну, хлюпаючи водою на обличчя. Він швидко приходить до тями. Його думки і його світ значно простіше контролювати, ніж непередбачувані вітри снові дінь. Він думає, що може варто вийти в сад на даху та поглянути на вогні Фулкром сіті Але перш ніж це зробити, він щось чує. Чи когось. З ним у кімнаті хтось є. фанатик вже в апартаментах верховного клинка і починає інтонувати глибоким та дзвінким голосом у тональності «Соль Діас». Це приверне до нього дух тона. Він простромить верховного клинка, наче радіація. Він зежене страх у серце верховного клинка і змусить його стати на коліна. У Годарда підкошується коліна. Він знає цей звук. Він вмикає світло, і там перед ним, в кутку, стоїть сухарлявий тоніст з шаленим поглядом і роззявленим ротом. Як у біса сюди потрапив тоніст? Годард кидається до свого ліжка і тягнеться за лезом, яке завжди тримає поруч. Але його там нема. Воно в тоніста в руці, і той міцно його стискає. Але якби чоловік прийшов сюди, щоб його прикінчити... То чому ще не почав діяти? Гдайте, що ви й недоторканий верховний клинку Годарде, але це не так. То он бачить вас, грім знає вас, а дзвін судитиме вас, викинувши в яму одвічної ворожнечі. Чого ти хочеш? Я хочу показати вам, що неможливо сховатися від Святої Трійці, показати світу, який ви насправді вразливий. А коли по вас прийде дзвін, він не демонструватиме жодного милосердя, бо він єдиний і справжній. Слова тоніста перервав різкий біль у його спині. Він бачить, що в нього з груди і видніється кінчик ножа. Він знав, що таке можливо. Він знав, що може не добратися назад до саду, де зістрибне з даху, ляпаючи, щоб утикти. Але якщо стати зараз єдиним стоном, це його доля, то він прийме цю останню міру. Жниця Рент витягає ножа, і мертвий тоніст падає на підлогу. Вона завжди знала, що існує така можливість, що сюди може пробратися Годлардів ворог. Вона ніколи не думала, що це буде тоніст. Ну, вона більш ніж щаслива, об'єднати його з тоном. Хай що це означає. Тепер, коли загрозу нейтралізовано, шок Годарда швидко трансформується в гнів. І як сюди потрапив тоніст? На парашуті, каже Ренд. Він приземлився в саду, а тоді прорізав діру в склі. А де були гвардійці клинка? Хіба вони не мають мене від чогось такого оберігати? Тепер Годард походжає туди й сюди, розпалюючи свою лють. Тепер, коли загрозу нейтралізовано, жниця Рент знає, що це її шанс. Вона має перетворити свій намір у дію. Як сюди потрапив тоніст? Вона йому дозволила. Доки гвардійці відлучалися, вона помітила його наближення зі своїх апартаментів і спостерігала, як він незграбно приземлився в саду на даху, настільки незграбно, що камера, яку він узяв із собою, щоб наживо знімати відео, впала на скло. Ніхто не побачить його трансляції. Ніхто не знатиме. Тож це дало Айн змогу спостерігати. Дати подіям розгортатися і дозволити Годарду пережити кілька митій страху та шоку, перш ніж вона збере незваного гостя. Бо, як запропонував Костянтин, вона могла формувати дії Годарда. Але лише коли він відчував нестабільність, його лють збилася хоча й в круті, але піддатливі піки. А інші є? жадає знати Годар. Ні, він був один, каже йому Ренд. А гвардійці, хоча й запізнилися на дві хвилини, падають один поперед одного, оглядаючи всю територію резиденції, наче це виправдає їхню здатність його захистити. Раніше насилля проти женців було немислим. Він звинувачує старий лад і слабкість, яку світ побачив завдяки їхньому незговірливому нявчанню. То що з цим робити? Якщо до нього може добратися звичайний тоніст, то й будь-хто зможе. Годдард знає, що мусить діяти швидко і рішуче. Він має похитнути світ. «І чи є інші?» «Звісно ж є. Не тут, не сьогодні, але Ренд знає, що дії Годарда створюють не менше ворогів, ніж він має союзників. Раніше насилля проти жінців було немислимим. Але це змінилося завдяки Годарду. Можливо, цей свавільний тоніст був тут лише для того, щоб довести свою правоту. Але будуть і інші, зі смертельнішими планами. Як би вона не ненавиділа віддавати належне Костянтину, але він правий. Годард має сповільнитися. Незважаючи на її власний вибуховий характер, вона знає, що має скерувати його до спокійної, розміреної реакції. «Збери гвардійців!» – вимагає Годдард. «Вони нікчемні. Збери їх та знайди нам нових, які можуть виконувати їхню роботу!» «Роберти, ти засмучений. Не варто вдаватися до поспішних рішень!» Обурений її пропозицією, він різко на неї визвіряється. «Поспішних? Мене могли сьогодні прикінчити! Я мушу вжити заходів! Я мушу відплатити!» Гаразд, гаразд, але давай поговоримо про це зранку, а тоді можемо їй скласти план. «Ми?» Тоді Годдард опускає погляд і бачить, що вона стискає його руку, і, що важливіше, він навіть цього не усвідомлюючи, стискає її руку у відповідь. мимоволі, наче його руки йому не належать. Годдард знає, що зараз необхідно прийняти рішення. Важливе. Він чітко розуміє, яким має бути це рішення. Він висмикує руку. «Тут немає ніяких «ми», Айн!» ін... Настає мить, коли жниця Ренц знає, що вона програла. Вона присвятила себе Годарду, Вона майже власноруч повернула його з того світу, але для нього все це не має значення. Вона роздумує, чи було це колись інакше. «Якщо ти бажаєш залишатися у мене на службі, то припини намагатися заспокоювати мене, наче я мала дитина», – каже він їй. «І роби те, що я кажу тобі робити!» Тоді Годард трщить своїми кісточками. І як же вона ненавидить, коли він це робить? Бо саме так робив і Тайгер Точно так само. Але Годард про це навіть не здогадується. Саме цієї миті Годард знає, що вчинив правильно. Він віддана людина дії, а не обміркування. Він власноруч привів цитадель жінців в нову еру. Саме це має значення. Рент, як і його заступники, просто має зрозуміти своє місце. Вона може недовго ображатися, але зрештою так буде краще. «Помста!» Нарешті згадавши, хто вона, каже Рент. «Гаразд!» А що, якщо я знайду секту, до якої належить цей тоніст, і публічно зберу їхнього вікарія? Я обіцяю, що це буде приємно і мерзенно. Зібрати звичайного вікарія? – мовить Годард. Це навряд те повідомлення, яке нам необхідно надіслати. Ми маємо піти вище. Рент іде, як наказано, збирати трьох гвардійців, які були на посту в резиденції. Вона робить це оперативно, без попередження, без півчуття, без каяття. Простіше, коли вона дозволяє піднятися на поверхню своєї ненависті. Вона ненавидить Костянтина, бо той дав їй надію, що вона може мати якийсь вплив на Годдарда. Вона ненавидить Тайгера, бо був такий достобіса наївний, що дозволив їй так просто себе надурити. Вона ненавидить старий лад і новий порядок, і шторм, і кожну людину, яку будь-коли збирали чи збере. Але вона повністю відмовляється ненавидіти себе, бо це її розчавить а вона ніколи не дозволить собі бути розчавленою. «Тут немає ніяких ми, Айн!» Вона підозрює, що решта свого життя чутиме відгомін цього. «Я хочу власний світ. Ти мені його надаси?» «Навіть якби я міг, то це був би не твій світ. Ти був би лише його захисником». «Це лише семантика. Король, королева, імператор, захисник. Неважливо, який титул. Це все те саме». «Однак це буде мій світ. Я створюватиму правила, визначатиму параметри правильного і неправильного. Де-факто я б ним керував, як і ти. Як щодо твоїх підлеглих? Я був би добрим та милосердним правителем. Я карав би лише тих, хто цього заслуговує». «Розумію». «То я можу тепер отримати свій світ?» Ітерація номер 752-149 видалено.